Finns det några dietära krav för att bli europeist? Ja, vår kyrka uppmuntrar konceptet av salubrihet levande. Det betyder återvändandet till naturens lagar i fältet av nutrition lika mycket som vi har återvänt till naturens lagar i fälten av samhälle, regering, religion, ras och genetik.